Bateraren larun bateko biltzah nagusiak gai importante batzuen, mozio baten trenkatzea. Gehiengo zabaltzabalako nartu du mozioa, suriziren bi bozetaz bestalde, denak alde ziren. Biltzaharen bilduma egiten dauku Anital OPP ehatxe baiko bozera maileak. Ebe, ara, baterak segitzen duela bere lana eta bon, kusten du baterak kontutan hartzen dituela diren aldaketak eh, momentuan, baina beti ere bere helburuak gogor eta argia zen zortan bozkatu izan da biziki uh, masiboki uh, egongo mozioia. Baina mozio hori zer zen jakiteko, Jean Pei egideart hau zapez eta herri elkargoko lehen dakari ordea. Uh, Boia bükk iraiteko duk uh, baterak nahi dira beti koektivitea territoriala spezifikoa hori uh, cheki, eh? Hoiz dela gure helbidea tas kila hartik hartik uruntuko. eta parte hartuko du gula oai den eta baitetan. Lanulo bai consé des élus que abitudian in questan eta bonhotan magren estrategia eta bon, edu zait uh, estela behar deu jeie bortaz erratu baina beti goguan begiatu eta korektivitea spezifik hori bus behar dugulajun. Martin Bixauta bayonako autetxeak oraitara zendauku garai hau funtsezkoa dela. Beno zom kanem a un moment uh, tre, trez important uh, pizko notro revendikazion kruaz. Recroaz... Garai Some biziki importanta batetan gira, gure aldahik on, we'll estatu we'll frantsesaren erreformekin we'll ustartzen baita, we'll be eta beraz gure lujaldearen we'll be antolaketa eta egokiagoaren we'll auke Bera, hor da. Beraz, trena ez dugu hutsegin behar. Gainera orain Frantziako beste eskualde batzuetan gure ber galderak sortzen zaizkie. Egi handi horiek konstituzzionalitateari buruzko galderak sortzen baititu. Beraz horr bada zeit jokatzeko. Ezin duguna hutsegin.. Hortako, batera proposamen itugi izan behar da, janpelli iriakten arabera. Guk behatia guk forzo proposizio izan, gaitza behatia guk proposatu, zenta bestelan prefetak uh, badik, uh, badik protea, uh, haik nahi dingin gaitzen uh, gui uh, hagazteko horx. Guk gaitza bat justut ezgin nahi, eta Euskal Herria parte izan dadin. Uh. Eta justuki, hori da bateraren maha gohia edo muga. Ez du honartuko Euskal Herriaren lujaldetasuna, ez errespetatzea. Baina zer dira heldu diren hitz ordu edo uxatxak, Anita Lopepe? Ordean, beba dira 2008 urtean itzordu importante batzu, eh? elektoralak edo elektoralak ez direnaka eta gero be iduri lukeala ere urteundarjiana 2008 urteundarjian ordean eh, instituzio ez dabaida horretan ezagutuko dela momentu eh, importante bat, haute eh? txen kontxeloaren eh, abisue maitearen ondotik, beh, ez dabaida hori joanen baita intsegur egietarat eh, eh? eta beraz, behar da momentu biziki importante bat, jendea mobilizatzeko eta jendea Di, behar dituen informazio eta gogo -go eta gune uh, eskaintzeko. Ez tabai da gizarteratu. Gizarteak, berengan adezan eta mobil izadadin. Baterak hori esker baitu ere, indahar eman handia. Martin Bixauta. Batera ha Baterak ha demontre par desakzion populer. Baterak frogatudu ekintza erriko bidez, erabakietan eragin dezakela. De eta importanta da important hortan txegi dezagun. Beraz bateraren ondoko itzordu nagusia, Martxoko Departementu Mailako bozak dira. Hojenkari, hau tagaiak intezpelatuko dituzte.